Maria? Maria? Maria? Maria? Varför svarar du inte? Nej men du säger ju inte mitt namn. Det gör jag väl. Mitt hela namn, jag heter Maria Erlansson nu, jag vill att du kallar mig Maria Erlansson. Va? Men det, är ju, det känns ju jättekonstigt. Det är ju det jag heter, jag tänker ja, inte svara annars. Vad är det för trams? Aha, Maria Erlansson? ja. Ja, vad. Äh, vad vill du? Äh, jag ju glömt av bara för det. Hej hey, hey, hey. we'll yeah. hey och välkommen till avsnitt 119 av bonuspappan och Maria är som även är plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj- med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter- dagstidningen i Varberg och Falkenberg om omnöjd. Ni läser den i pappersform eller på nätet www.hn.se. Och veckans gäster i podden är i plural två stycken. Två socionomer som är verksamma i Skåne- nämligen Stina Pettersson från Familjeträdet- och Lilly Andersson. Åh, oh, två gamla godingar från förr. Mm, de har varit med i podden, båda två i olika sammanhang. Känner de varandra? Ja, det kan man säga. För Lilly har varit hos Stina som har företagit Familjeträdet i Ystad och gått en utbildning. Och det är den första någonsin efter ett helt nytt material som är översatt och bearbetat från USA som heter aktivt ledarskap för bonusfamiljer. Men gud vad spännande. Mm. Lilly är ju familjebehandlare inom socialtjänsten i Malmö och nu så är hon då även handledare inom det här programmet. Vad häftigt. Mm. Det är ju jättebra. Vad bra för dem som bor i Ystad. Ja och är man tillräckligt många så kan man få den här utbildningen på sin ort också. Till exempel om kommunen skulle köpa in det eller så. Men det kommer ni få höra mer om bara om en liten stund. Ja, vad har hänt den här veckan då? Vår första vecka som här och fru Erlandsson. Ja, det har ju varit spännande tycker jag. Vi har ju varit kvar lite i bubblan och bara varit vi själva ute i stugan där i Småland som vi nämnde i förra avsnittet av podden. Ja, vi lyckades ju tajma in det så att vi hade barn lös vecka direkt efter bröllopet. Så vi hade gått om tid att sitta och öppna alla presenter som vi hade fått. Det var ju väldigt spännande att inte alla hade kort på sig. Så några var lite av ett mysterium ett tag. Mm. Vi gissade ju på några och jag tror vi gissade fel. På ja, några. vi gissade fel på allt. <laughs> Men sen fick vi reda på det och nu så har vi ju planer på att göra ett litet pryttelskåp med alla små presenter som vi ville ha. Ja. sen har vi ju totalt bombarderats av lyckönsningar mm. och det har verkligen varit en magisk känsla att bara människor är så glada folk som vi inte känner kommer fram till oss och grattar och, och vi får brev och meddelanden så det är jättehärligt och vi, vi tackar alla som gläds med oss för det är så himla mysigt, vi är ju så glada och det blir man ju ännu gladare av att andra gläder sig med en Ja, det kan vara allt från att vi går till en sån här second hand loppis och att någon där gratulerar som vi aldrig har träffat eller när jag ringer ett samtal och någon kopplar ihop att jaha ja, du jobbar på allas nyheter och var det du som de skrev om och så vidare och sådär så blir det lite konstigt för att då är jag inne i min yrkesroll kanske som att det är jag som är reporter och så men nej, det har varit jättehäftigt Allt, väldigt positivt allting. Och alla bilder som jag har fått från våra gäster mm. det är jättemycket För att det var lite svårt att uppleva känslan. Alltså det var ju jättehärligt. Jag gick och log som en tok hela tiden. Och mm. det var underbart och fantastiskt. Men på något sätt så fick jag nog stänga av lite. För annars hade jag nog inte klarat av den enorma lyckokänslan. Så till exempel, jag grät ju inte under hela vixen. Nej. Och inte under hela bröllopet eller någonting. Men däremot, några dagar senare. När jag var på väg hem från jobbet på cykel. Då plötsligt kom tårarna och jag kände som en, en våg av värme och, och det bubblade och så bara rann ran massa tårar. Det var häftigt. Folk trodde nog att jag var ledsen men jag var bara mm. väldigt glad. Det är lite speciellt det där. Jag tror att jag grät tre gånger. Någon gång under vixen och sen under talen på middagen där. Och det är bara skönt att kunna släppa ut de glädjetårarna också. Så. Jag borde jag har gråtit när du sjöng vi ska bli gamla ihop på vixen där. Det lät så illa så jag grät. Nej, jag menar inte så. Jag menar för att det var så fint såklart. Tack. Ja, vi har ju jobbat torsdag och fredag. och Jag fick tårta på jobbet, 50-årstårta. års jag fick ingen present av jobbet men mina kollegor har grattat ordentligt så där har vi fått ett fint presentkort så att vi kan gå på restaurang eller gå på spa. Så inget ont om mina kollegor. Det är ju tur att du inte har presenter som kärleksspråk. Ja just det. Ja, och jag har ju också jobbat. Och det har ju varit lite krångligt att jobba- eftersom jag har typ 20 cm långa bröllopsnaglar fortfarande. Nu överdriver jag lite med längden där. Men de är ju väldigt långa. Med flera centimeter. Och de är också väldigt tjusiga. Så mm -hmm. att det är lite sorgligt att jag måste ta bort dem nu. Men eh, om ni vill ha lika tjusiga naglar som jag- så kan man faktiskt boka en tid hos min duktiga väninna Emily i Rolstorp. Och ni hittar henne på Skönhetsmakeriet by Emily på både Instagram och Facebook. Mm. Och om ni bokar och skriver att ni känner mig och uppger koden BRÖLLOP så får man också en liten specialpresent värd 250 kronor. Aha. Mm. Tycker du jag ska testa det någon gång och gå dit? Ja, alltså du kan ju gå dit och få sån här härlig handmassage och... Och lite pedikyr, det har man ju säkert kunnat fixa även för en sån som du. Nu tänkte jag säga det för män, men män kan också ha nagellack. Men jag tänker att just du är en människa som kanske inte vill ha nagellack. Ja, jag tror aldrig jag har haft det. Eller jag har inget minne av det i alla fall. Men Nej. jag tänkte att det är långa naglar, det kanske är svårt att skriva. Ja, det var ju det jag konstaterade. Att det så här långa naglar gör att det är lite svårt mm. att leva i den verkliga världen i alla fall. Men De är otroligt snygga i alla fall. Hur har det funkat med träningen? Det har inte påverkat något. Vi har ju faktiskt börjat med lite rejäl träning och även hålla koll på kosten nu igen. Ja, jag har ju påbörjat min resa nummer två. Jag gick ju ner 30 kilo lite drygt faktiskt till bröllopet på 30 veckor tillsammans med min PT Petra. Och nu har jag börjat en resa mot ett nytt mål. Mm. Nämligen att gå ner till den vikten som jag alltid har velat ha. Och vilken är ja, det? Får vi se. Det kan man se förresten mm -hmm. på mitt Instagram, plus mm. mamman. Där kan man följa vart jag är på väg, vad jag gör, vad jag äter. Och att jag den här gången faktiskt tar hjälp av Viktväktarnas app. Ja, just det. Och jag hänger på så att vi har varit ute i ladan hos Gordon Wellness i Varberg och kört Step Up två gånger med helt nya rörelser och ny koreografi kan man säga. Jag tycker det är lite skrämmande att du är bättre än jag just nu. Ja, jag tror det här på sista tredje rundan så lärde jag mig det lite snabbare faktiskt. Väldigt imponerande. Tack. Ja, och nu när vi spelar in det här så om några timmar ska du tillbaka till bröllopsstället. Tillbaka till brottsplatsen. Ja, svineriet vid tången Ulf och Sofia Kronheims gård norr Varberg. Det är ett väldigt roligt namn, Jaha. svineriet Så här som att det är väldigt äckligt och smutsigt och lite... Och det är det ju verkligen inte. Det är ju fina linnedukar och kanonhärligt allting. Och det var inget svineri på vårat bröllop heller. Nej, om just, det blev just den här kombinationen att vara på landet med allt vad det innebär får som vandrar i hagarna och sådär. Och sen så komma in till den lyxen som du sa med vita dukar och Glänsande bestick och fina glas och väldigt, väldigt härlig mm. och god mat. Undrar hur det kommer kännas för dig liksom att jobba nu då när någon annan gifter sig. Men Det var ungefär som innan jag skulle gifta mig när jag gick där och kände mig som askungen. För man är inte så fruktansvärt snygg när man går omkring inne i disken där jag jobbar faktiskt. Jag diskar mm. och då kändes det lite konstigt innan och kom, jag tänker att det kommer nog kännas ungefär likadant. Mm. Du får berätta sen när du kommer hem sent i natt. Förutom att det kommer kännas väldigt konstigt att diska med de här maffiga naglarna. Ja, just det. Just det. ja, nu är det dags att höra mer om aktivt ledarskap för bonusfamiljer som är ett helt nytt material som föräldrar kan ha nytta av. Och då kör vi båda intervjuerna samtidigt. Först kommer ni få höra Stina Pettersson. Som är samtalsterapeut och sedan kommer ni få höra Lilly Andersson som är familjebehandlare, båda är socionomer. Du har haft ett tufft jobb idag. Nej men det var jätteroligt att prata med dem. De känns ju som gamla kompisar. Är det inte jobbigt att ha med så mycket kvinnor att göra som du har? Nej, varför skulle det vara det? Tänker tänker att du har tre döttrar, en fru och nu två kvinnliga intervjuoffer. Och en mamma och en svärmor och kvinnliga ja. chefer. Och... Nej, det går jättebra. Jag är van vid det. Mannen som är omgiven av kvinnor. <laughs> jag har ju lycka också. Ja, det är skönt. Och min brorsa och, min och Kevin. Och Evert. Ja, men det är ganska många. Det här programmet, tänker jag, det är ju inte bara för bonusfamiljer. Det kan ju även vara så att man har ett familjehem. Mm. Eller att man har adopterat. Eller har ett föräldraskap där kanske en av föräldrarna har gått bort. Ja, just det. Så det passar mycket olika och det kommer Stina Pettersson börja att berätta om. Hej Stina Pettersson nere i Ystad. Hej Martin. Hej, vad kul att ha med dig i podden igen, det var ett tag sedan. Ja, det är jättekul. Mm. Jag var inte hur länge sedan det är nu, men det är väl nästan... Något år eller så tror ja. jag. Ja. Oj vad ja, du var ju med och svarade på frågor som egenskap av expert på bonusfamiljen. Och ja. eh, nu kanske det behövs en liten kort presentation av vem du är. Ja, Stina Pettersson som du sa och jag jobbar som eh, samtalsterapeut i eh, mitt egna företag som heter Familjeträdet. Och eh, där har jag valt och eh, inrika mig bland annat på ombildade familjer. Mm. Och du lever själv i en bonusfamilj kan man säga, även om era barn är vuxna och har flyttat ut. Ja, precis. Det gör jag. Men du har med mm. dig de erfarenheterna förutom din utbildning. Bland annat är du ju socionom och så har du läst precis. KBT. Och... Ja, precis. Ja. Vi är ju nyfikna på den här kursen för föräldrar som ni har börjat med inom familjeträdet som heter Aktivt ledarskap för bonusfamiljer. Mm. Hur var vägen liksom fram till en färdig kurs med det här materialet från USA? Ja, alltså jag har sökt länge efter någon föräldrastödsmaterial som är riktat till just ombildade familjer. Vi har ju redan i Sverige föräldrastödsmaterial som, mm. som riktar sig till, ja, till familjer. Men, och jag är utbildad i koop till exempel. Men jag känner att det är så stor skillnad att leva i en kärnfamilj och leva i en ombildad familj. eller en mm. Och det letade jag efter ett material som jag... Jag skulle kunna ja, använda och sökte länge och tänkte för att jag kanske själv ska tillväga eller göra någonting. Men sen hittade jag det här materialet i USA och då heter det Active Parenting for Stepfeminism. Mm. Så jag tog kontakt med grundaren och diskuterade med honom om det skulle vara möjligt att ta det i Sverige. Mm. Och då har mm. ni översatt och bearbetat och kanske moderniserat lite då? Ja, det har vi. Vi har tagit bort lite som vi inte använder i Sverige till exempel. Det var ju som i Kåp hade man timeout. Nu har man inte det i det här. Men man får göra lite utifrån svenska förhållanden. Mm, mm. Tycker du att det märks någonting att det från USA? Det känns lite som de har kanske äldre familjevärderingar. Det inbillar jag mig i alla fall. Det här med att det fortfarande heter styrföräldrar och styrfamiljer. Och, och sånt där att alla presidentkandidater måste vara gifta och gå i kyrkan för annars... Kommer de aldrig bli valda och sådär? Mm. Lite. De har ju ett annorlunda sätt, absolut. Men det här är ändå omarbetat i USA. Men sen kommer vi att fortsätta omarbeta det. Ja. Men man ser ju att de pratar ju nu mer om blended family. Och, ja. Så de börjar ju också använda andra termer Ja, just det. Lite mjukare mm. då kan man känna. Ja, precis. Mm. Ja. Och tycker du att den här metoden är lämplig även om man ska adoptera eller om en förälder i en kärnfamilj med barn avlider och så. Ja, det är det. Man går ju igenom olika föräldrastilar, gränssättning och man tittar ju också på vad bär vi med oss in i relationer som har med vår uppväxt att göra till exempel. Så det ja, finns så. många olika dimensioner i det här materialet som jag tycker är jättebra. Mm. Finns det någonting som du särskilt vill lyfta fram som du tycker var allra bäst och som du gillade? Jag gillar helheten och jag gillar att det finns en, ett man, man tar liksom ett utrymme till att ha lite diskussion. Mm. Och man har övningar så att man ja, mellan kurstillfällena har man någon hemaktivitet. Man tittar också på då relationen både till sin partner och till sina bonusbarn mm. och till sina barn. Så, jag också tycker, så det finns en helhet mm. som jag gillar. Och finns det några typiska problem för bonusfamiljer som kursen tar upp? Ja, just det här med olikheter. Och att när man kommer in i en ombildad familj så det här med gränssättning mm. till exempel. Och, och där menar man att, vilket jag också jobbar mycket med, att man måste först skapa en relation och säga att den här auktoriteten var liksom när man lämnar över dig till. Partner, att det ska vara tydligt ja, just det. så att det inte blir att man direkt som ny i familjen går in och börjar gränsätta mm. och sen kanske det kan vara problem åt andra hållet att bonusföräldern aldrig tar någon aktiv del utan bara blir en kompis eller så att säga skickar över alla beslut till ursprungsföräldern Ja precis, så kan det också vara. Mm. Och man tittar ju på det här också på förväntningar, för det är, då är man ju inne lite på förväntningar på varandra. Ja just det. Och, och vad har vi för förväntningar? Mm. Vem tycker ni ska gå kursen? Den passar för alla, mm. absolut. Det, det är inte svårt att hänga med eller sådana? Nej, det är det inte. För att här använder man sig dels av att det finns en kursledare som, som beskriver eh, lektionen. Och sen så jobbar man med korta filmsekvenser där man också kan identifiera sig och, och titta liksom vad gjorde de här och så ser man liksom, men när det fungerar det. Alltså så man tittar både på när det inte fungerar och när det fungerar. Ja just det. Man får både. Mm. Uh, och sen har man övningar och sen diskussion i små grupper. Mm. Kan man jobba någonting hemifrån eller är man på plats hos er? Alltså själva utbildning till kursledare. Då är man ju här. Mm. Eller, om man är några stycken från en kommun som vill ha så kan vi utbilda i den kommunen. Men om man ska gå en föräldrakurs. Då är det ju kursledarna som vi nu utbildar, det är de som kommer att hålla i de kurserna. Ja just det, och det har börjat, mm. de allra första är klara nu då? De allra första fem är klara. Ja, vad häftigt. De, ja, det är jättehäftigt. Och då ja. kan man boka in sig hos dem helt enkelt? Ja, precis. Mm. Och hur ska man göra då för att hitta antingen handledarna eller hitta till familjeträdet? Till handledarna kommer vi lägga på vår hemsida så deras kontaktuppgifter kommer finnas på familjetradet.com mm. och där finns ju även vi så vill man ha kontakt med oss så är det www.familjetradet.com eller vill man maila så är det stina familjetradetcom Ja vad bra och där finns väl även länk till er tidskrift som finns online som handlar om bondenfamiljen. Precis, det gör det. Och den heter ah. då magazine. Yeah. Ja, och det? det är bonusmamman.com. Just det. Ja, men kika yeah. in på de sidorna och vi ska följa den här kursen också. Och så får vi se om vi har möjlighet att faktiskt åka ner och, och vara med i framtiden också. Jag tror att det är yeah. bra att få så mycket utbildning som möjligt. Även om man kan tycka att familjen fungerar bra så kan man alltid hamna i situationer där man behöver stöd. Absolut och, och man kan ju också Gå den för att man själv vill hålla En föräldrakurs Ja just det, absolut mm. Mm. Och Det hoppas jag att vi gör Ja, Och vi ses säkert i något annat sammanhang också Stina Ja det hoppas jag Har det gått och hälsa Thomas din man eller, eller Barken som vi kallar honom Barken i familjefrödet <laughs> Ja det ska jag göra, hälsa du din Nybligna hustru Det ska jag göra, Har det så bra ja, Tack, Tack. Mm. Hej hej Hej då Hej Lilly Andersson nere i Malmö och välkommen tillbaka till podden. Hallå och tack. Okay. Ja, du och din man Markus som är psykoterapeut. Ni har ju varit med i podden förut när vi gjorde det här glada par testet. Ja. Det är ju ett tag sedan nu, men det kan ju ändå vara bra att få en liten kort version om vem du är och, och hur eran bonusfamilj ser ut. Absolut. Jag bor tillsammans med Markus då som är eh, parterapeut. Så har vi tre barn tillsammans. Först, jag hade en pojke på tio år som heter Isak och Markus har en flicka då som är åtta och heter Alicia. Och sen fick vi en gemensam liten dotter som heter L och hon är två och ett år. Så varannan vecka är vi fem i familjen och varannan vecka är vi tre. Ja just det. Som en typisk bondersfamilj kan mm. jag tänka mig. Och du är väl, om jag minns rätt, socionom och arbetar som familjebehandlare i Malmö? Ja, jag jobbar på öppenvården på socialtjänsten familjebehandling. Just det. Träffar familjer, och ungdomar och barn, mm. vardags. Och vi är lite nyfikna mm. på det här att du har gått en kurs för att bli handledare inom aktivt ledarskap för bonusfamiljer som är en ny metod som Familjeträdet i Ystad lanserar. Ja, jag gick den nu onsdag torsdag fener förra veckan som var mm. tillsammans med fyra andra tjejer som också ville bli mer upplysta i detta ämne som är nytt, tänker jag. Det finns inte så mycket om, om bonusfamiljer och eh, jätteroligt att få ta del av den utbildningen som Tina höll i. Mm. Hur kom det sig att du ville bli handledare och gräva djupare i det här med bonusfamiljer? Ja, men det är ju Både för min egen del som privat, mm. som bonusmamma. Att jag har sökt kunskap och velat veta mer. och Är det så här? och Kan man känna så här? och Hur ska jag göra med de här bekymren vi hamnar i som bonusfamilj? Och då hittade jag ju det här med Stina och jag hittade er och lyssnade på er. Och då blev det så himla bra när den här utbildningen kom. För jag kände, jag jobbar ju... Som familjebehandlare och vi har ju familjeutbildningar eller föräldrautbildningar på jobbet men det är väldigt lite som handlar om ombildade familjer ja, och bonusfamiljer och familjehem. Så att för mig blev det ju superbra både privat och jobbet att kunna gå en sån här utbildning och känna att här är det någonting för de andra familjerna, inte ja. de vanliga kärnfamiljerna. Mm, mm. Och, och hur var det? Var det något speciellt som du blev överraskad av eller liksom inte hade stött på tidigare? Alltså det, det som jag tänker är utifrån familjebehandling då, som jag kan till vardags. Att det finns i fler dimensioner i en bonusfamilj. Det är exen, det är ekonomi och det kan vara vad man har med sig, vilka separationer man har. Det är sorg, det kan vara skam, det kan vara skuld. Det kan vara liksom mycket man kommer med in i en, i en bonusfamilj som man kanske inte gör när man träffar en partner och skaffar barn annars. Mm. Och det tänker jag var jättebra med den här eh, utbildningen. Att där fick vi liksom gå in och även att vi delade med oss av erfarenheter i den här gruppen. Och det tycker jag var superskönt och avlastande på något vis. Mm. Att man kan känna att man är inte onormal och att vissa familjer ser ut så här. Och vi har eh, kanske har andra bekymmer än vad kärnfamiljer inom situationstecken ja. har och ja. möts av. Eh, mm. Så det är ju jättehärligt och det var det jag kände det här är verkligen... Eh, annorlunda de andra familjeutbildningen eller föräldrarutbildningarna jag har fått ja, ja. på innan. Var det några speciella problem eller lösningar som du kände igen dig i? Ja, men lite det här med gränssättning. När kan man gå in och uppfostra eller begränsa sina bonusbarn? Ja, just... Eller kan man börja... Det, och det pratar vi mycket om att man kan tycka olika och man har olika kulturer med sig på något vis. Så att i vår familj så är vi morgonpicka och tvärtom i den andra familjen. Mm, då. Kanske mm. det kan vara att man krockar, Jaha, gör ni så här? Ja men vi vill ju göra så här. Eller bordsskick eller det kan vara liksom allt möjligt som gör att man reagerar på varandras familjer eller barn. Eller så. Mm. Och att det är så... Får det här med att gränsa någon annan och det vet man ju hur det är att träffa andra barn och hur man, hur man ska reagera kring dem. Mm, mm. Men då, då pratar vi mycket om det här med att skapa relation först med barnen så att man får mandat och utrymme att kunna säga ifrån eller säga vet du vad det här, så här tänker jag kring det här. Mm. Eh, Sen handlar det mycket om ålder på barnen, är om små när man träffar så kanske det är lättare att skapa relation. Mm. Och kunna säga ifrån eller eh, när man har tonårsbarn som man möter och... Det är liksom olika i olika åldrar med barnen hur mycket man kan gå in och säga ifrån eller säga till eller uppfostra eller hjälpa till eller ha delaktion som förälder. Absolut. Och det pratar vi jättemycket kring och det tänker jag att det är så bra att kunna få diskutera som mm. bonusförälder. Mm. Tror du att man kan skynda på lite den här processen när en bonusfamilj liksom sätter sig och får en egen kultur? Stina brukar säga mm. att det tar 57 år. Och där mm. är väl ni framme nu ungefär ja. att ni har varit ihop? Ja, i fem nej, år. det är väl ett eh, halvår kvar. Nej, ungefär ett år kvar kanske. Men ja. vi skojade lite på gruppen här. Och så sa vi att det tar väl ungefär 57 år. Eller aldrig, sa vi också. <laughs> <laughs> och då, ja. så, så, det, så kan det vara att mm. man faktiskt... Eh, man slutar ju inte vara bonus, som bonusförminn. Konstaterade vi. att alltså, Man växer nej. ju upp i den här bonusförminn. Och sen har man kanske flera grenar sen och det är mormor och för där och farmor och farfar där och så har man dubbelt av allting och så får man barnbarn barn och att, att ja. Ja det pågår det, hela livet. Ja det pågår, mm. det, är inte, det kanske inte tar slut precis. Mm. Mm. Och du känner att du kan använda det här i ditt yrke nu då som familjebehandlare? Absolut, jag tänker att det här är jättebra för vi möter de här familjerna såklart. Det är ju så att man skiljer sig om man träffar någon ny och jag tror att det kan vara skönt och för för de jag träffar i jobbet. Att känna att det här är en, en, en människa framför mig som förstår hur jag har det och hur tufft det faktiskt kan vara att leva med andra barn och ex och så vidare. Absolut kommer jag kunna ha nytta av det här. Mm, och hur gör man om man skulle vilja träffa dig professionellt och få hjälp med sin bonusfamilj behöver man bo i Malmö då kanske eller? Nej det behöver man inte göra utan man kan höra av sig och jag tänker framöver att jag ska försöka få ihop att kunna ha en kurs med familjer. Jag kommer också samarbeta med min kollega som också gick kursen som heter Sanna och hon har ett företag som heter Stresshantering Skåne. Uh -huh. och eh, vi kommer kunna erbjuda er familjer som vill gå detta framöver i framtiden. så det får man hålla lite utkik för. Vi ska också gå in på relationsfokus.se som är min sambos hemsida som jag också kommer finnas under Just det. så kommer det komma upp information där ja, vad bra. när det börjar närma sig. Ja, vad härligt Lili. Du får ja. hälsa Markus och barnen och fortsätta ha en god helg så hoppas jag att vi Och du får hälsa ses. din fru och barn också. Just det, ja. Maria är ju min fru jag, jag försöker fortfarande ja. vänja mig vid att säga, säga fru. Ja, det är väl härligt. Absolut. Grattis. Mm, tack så mycket. Tack. Vi hörs. Ja. Hej. Hej då. Varför Hej då. Tack Stina och Lilly. Där hade man ju velat vara med i ett mm. rum fyllt av smarta kvinnor. Ja just det, det var ju de första handledarna som ni kan se på bild på hn.se. Det var bara kvinnor som gick första kursen. Tror du inte Barken var med på ett hörn då? Jo. Thomas Barken Pettersson. Jo jag läste att han serverade kaffe och frukt och lite annan god mat. Vad härligt. Mm. Bra att han skötte sig. Och vi hoppas ju förstås att vi får träffa Stina och Lille igen i RL och deras män också förstås, Thomas och Marcus. Jag antar då att Lille och Marcus överlevde det här glada par-experimentet som de var med om i ett par avsnitt. För kanske är det kan det vara ett och ett halvt år sedan kanske. Ja, det är det nog snart två år sedan tror jag faktiskt. När de gjorde det där testet, glada pars relationstest. Ja, jag tror de blev ihop lite före oss och de närmar väl sig kanske fem år som bonusfamilj. Ja, vad skönt. Då är det snart klappat och klart. Sju år sa ju Stina mm. att det tar för en bonusfamilj att sätta sig. Mm. Och vi har några år kvar. Är det är hårt liv. Tycker du? Nej, inte för mig men för dig kanske. Det <laughs> är du som är bonuspappan i vår familj. Mm. Jag hade tyckt att det var väldigt kul att själv få gå den här kursen en gång. Ja, det finns ju två varianter, dels den för föräldrar bara och dels för de som sen vill bli handledare och utbilda andra. Det skulle kunna vara vi. Mm. Vi är ju lite en slags handledare, <laughs> fast vi kör med så här off the top of our heads, lite wild and crazy. Ja, vi har ju läst en del böcker, kaipollack och sorgbearbetning och så, men man kan ju inte påstå att vi har någon utbildning för det här. Nej, vi borde gå den. Mm. Stina, vi kommer om, ja, ett tag. Men vi behöver veta lite mer. Men nu har ni i alla fall fått höra lite grann om vad det handlar om. Och då är det ju dags för barnkonventionen. Mm. Och förra veckan så sa vi ju artikel nummer 36 som är Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande. Och denna veckan har vi kommit fram till artikel nummer 37 i den här serien som vi har i år när vi läser en artikel från barnkonventionen varje vecka. Och den lyder så här. Inget barn får utsättas för tortyr, annan grym behandling eller bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid. Oj, det var långt avancerat. Ja, men det kan man väl dra ihop till att det är extra viktigt det här att barn inte ska bestraffas på samma sätt som vuxna. Så fram tills man är 18 år när man blir vuxen enligt FNs barnkonvention så i alla länder som har skrivit under barnkonventionen så får det här inte hända då. Nej, och eh, det är ju faktiskt väldigt ofta som barn i krigs drabbade länder utsätts för tortyr och annan grym behandling i och med att det är sånt lämpligt. Offer. Det är ju, De som är svagast är ju de som råkar mest illa ut, tyvärr. Ja. Och nu när jag sitter och tänker på det här att det är så ofta blir att vi tänker att ja, men Sverige är ändå ett så mycket bättre land eller det är mycket bättre förhållanden än kanske i Mellanöstern där det faktiskt pågår krig och väpnade konflikter och Så, så vet jag att det för inte så länge sedan diskuterades när barn hämtas till fosterföräldrar eller andra former av gruppboende som inte alls har med straff att göra, alltså inte att någon har blivit dömd för ett brott och ska vara på en ungdomsanstalt eller så. Så när de transporteras så kan det ändå vara så att de måste stanna och övernatta någonstans och att de då får göra det i häktet Tillsammans med då alltså vuxna personer som kan vara misstänkta för brott. Och det blev en stor skandal när det upptäcktes. Att det kan vara 16-17-åringar som måste övernatta i en cell då mm. i Sverige i dag i år. Jag kommer ihåg att vi pratade om det och det är ju fruktansvärt. Mm. Sen kan det ju vara så att barn måste omhändertas för att de riskerar att skada sig själva. Eller att de är berusade till exempel. Det finns det här lob när polisen måste sätta någon i fyllecell som det kallas. Det kan ju vara en mindre mindreårig men då, då är det enda utvägen att den personen får stanna där de timmarna tills det blir morgon. Och så då ska det vara kortast lämpliga tid och sen får föräldrarna komma och hämta då till exempel. Mm, vi pratar ju om barn och barn är man ju faktiskt... Fram tills man fyller 18 och man blir straffmyndig när man är 15. Så gör man ett brott när man är 15 så kan man ju bli omhändertagen av lagen. Men då ska skadar ju också se till att det används som sista utväg och med kortast lämpliga tid. Mm. Och det blir ju ofta inte samma typer av straff för de som då är straffmyndiga men ändå inte har fyllt 18. Mm. Och sen det här med dödsstraff tycker jag ju är extra intressant oavsett om det gäller barn eller vuxna just för att det finns länder som fortfarande har dödsstraff kvar och USA det har vi nämnt förut har inte ratificerat FNs konvention för barnets rättigheter och där finns det även dödsstraff i vissa delstater fortfarande. Och i Sverige så ska ju barnkonventionen faktiskt bli lag nästa år 2020. Så det är ganska stor skillnad. Mm. Så jag upprepar då artikel nummer 37. Inget barn får utsättas för tortyr, annan grym behandling eller bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid. Ja, och där kommer jag också att tänka på att detta gäller ju till exempel i skolan, den typen av bestraffning som kanske fanns förr i tiden, att bli rappad på fingrarna med en lejal eller att bli inlåst i någon liten skrubb för att man är störande eller så. Men är man barn så ska man inte straffas på något sånt grymt sätt att bli förnedrad inför sina klasskompisar eller att faktiskt liksom bli... Utkastad på ett eh, konstigt sätt Ur lektionerna Utan där är det ju lärarnas ansvar Att kunna hantera en sån situation Om det blir stökigt i en klass mm, Det var en intressant tolkning också ja. Då lämnar vi barnkonventionen För den här gången Och så går vi vidare till Veckans samtalsämne Jag tänkte nu när vi är gifta ja. Att vi ska ta upp det här samtalsämnet Hålla passionen vid liv ja. Vad tror du om det? Spännande. Såg vi inte en bok när vi var runt här på Loppisarna? Jag köpte den i smyg för säkerhets skull. Jaha. Men jag tänkte så här. I en bonusfamilj så betyder det ju att minst en av de vuxna har haft en troligen något längre relation sedan tidigare. Ja. Troligen har båda det. Mm. Men minst en av dem. Och det har ju varit barn inblandade för annars så blir man ju inte en bonusfamilj. Det betyder ju att någonstans så har man haft förhoppningarna om att den här relationen ska vara för evigt och så har den inte gjort det. Dels kanske det har hänt saker och det dels kanske passionen har tagit slut och sådär. Det är lite spännande nu när du och jag precis har gift oss, hur du då som inte har varit gift sen tidigare tänker på att du har gift dig med någon som har varit gift sen tidigare alltså jag. Ja det tänker inte jag på så mycket när det gäller passionen så här eller våra förutsättningar för att lyckas att vi ska hålla ihop i resten av våra liv. Jag tänker inte så att bara för att du en gång har skilt dig så finns det större eller mindre risk att du skulle vilja skilja dig från mig eller jag från dig. Den risken har ju minskat i och med att vi är så oerhört gamla och inte kommer <laughs> ja, att leva det. så länge till. Liksom. Nej. Och jag kan inte jämföra mig med din före detta make då, som är Pappa till de tre äldsta barnen. Nej men tänk du då har du aldrig tänkt tanken så där nu när jag stod där och lovade dig att jag ska älska dig för alltid och för evigt och även om Aik förlorar och hela den här sådana. <laughs> som ni kan lyssna på i förra avsnittet där vi hade en liten bröllopsspecial. Tänkte du då inte ens tanken att, ja ja, vi får väl se, hon har ju svikit sina löften förr. Nej, jag tänkte nog mer i så fall att detta är, visar ju, detta är ju, ett commitment, detta är någonting som gör att vi är beredda att jobba ännu hårdare på att hålla ihop, tror jag. Mm. Jag tror det ökar förutsättningarna. Nu har vi ju sagt till hela världen att det är vi som hör ihop och vi vill leva ihop. Ja, vi har till och med sagt det på Instagram. <laughs> ja, vet det. Och då gäller det. Ja. Då måste man hålla ihop. Men sen tänker jag att det här med att hålla passionen vid liv, det tänker jag är något separat. För det är någonting som man måste göra även om man... Bara är pojkvän, flickvän, särbo, sambo, förlovade liv. Ja men absolut, jag tänkte komma vidare in på det. Att hålla passionen vid liv. Jag tänker att i den första familjen, kärnfamiljen, så brukar man ju så här säga att ja, när barnen, efter första barnet har fötts så är det ett år som är en så här stor kris. Ett krisår för ja. en relation. Att klarar man det så klarar man allt ungefär. Och att det är väldigt tufft när barnen är små. Men då är man ju ändå två biologiska föräldrar som, eller ja, ursprungsföräldrar som vi brukar säga. Som har valt det här tillsammans, som har kämpat tillsammans, som man älskar barnen på samma premisser och allting. I en bonusfamilj så är det ju minst lika tungt. Och man har flera barn inblandade kanske, både från den mm. enas håll och den andras håll. Och förhållanden sen tidigare och alla de här vuxna människorna. Och i kärnfamiljen så pratas jag också mycket om det här med att hålla passionen vid liv under småbarnsåren. Då tänker jag, hålla passionen vid liv i en bonusfamilj under små eller större barn. Barnperioden säger jag då helt enkelt, bara för att troligen är barnen lite äldre oftast. Hur gör man och vad ska man tänka på? Ja, där tänker jag ju att det låter ju på ett sätt lite illa med att man säger så här att det är en fördel att ha varannan veckas liv. Men på ett sätt så kan jag ändå tycka det att när vi har våran barnlösa vecka och vi säger ju faktiskt barnlös som en liten markering för att vi vill ju gärna att barnen kommer hem till sitt andra hem där vi är även om det liksom formellt är pappavecka. Men vi säger inte att vi är barnlediga. Vi är barnlösa men vi har faktiskt mer tid att ägna oss åt varandra. När vi har jobbat klart så kan vi planera in att Gå ut tillsammans, äta, se på någonting eller ha en härlig hemmakväll där vi kan prioritera våran passion. Och då tänker jag inte bara på vi säger det kärlsspråket som är beröring eller bekräftande ord utan att man får tid tillsammans som är ditt kärlekspråk och som kanske är mitt men även att man då hittar på olika saker. Mm. Det var ett jättebra tips. Alltså ta vara på de barnlösa veckorna. Och planera in lite relationstid. Ja. Tänkte jag att jag skulle komma med tips här då från ursprungsföräldern. Som då har barn sedan tidigare i vår relation. Och det är det att jag kanske ska komma ihåg att inte alltid ha mina barn i sängen. Även om det är himla mysigt. Och vi har haft diskussioner på vår diskussionsgrupp på Facebook. Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Att ska man ha sina barn i sängen. Och sovande så så. Och då har jag ju faktiskt hävdat det att det finns behovet så kanske man kan låta barnen få göra det. Och även att barn som har upplevt skilsmässor och så kanske har större behov av närhet. Och, och det är att det löser sig av sig själv. Att det är inte ofta man har tonåringar i sängen. Mm. Så kanske man kan göra en slags varannan grej. Och det har vi ju gjort lite här hemma. Att ibland så låter jag heller sova här. Eller så sover vi två i en annan säng. Men att inte hela barnveckan går att jag sover tillsammans med mina barn då, eller mitt barn i det här fallet. Nej just det, och jag menar det är ju så, för Helle spelar det ju inte jättestor roll. Hon älskar ju att sova bara med dig i en annan dubbelsäng i ett annat rum som vi har. Men det är också så att hon vill ju gärna sova här i sovrummet om du jobbar sent till exempel. Då vill hon gärna somna, somna här. Så det är ju en trygghetsfråga för henne. Mm. Och då tror jag att det är jätteschysst att du frågar mig. För det gör du ofta. Liksom så Är det okej okay om jag heller sover en natt ihop? Eller att man gör så att hon somnar. Och sen när den av oss kommer hem som jobbar sent. Då kan man flytta över henne. För hon har ju sin säng väldigt nära. Det är ju bara en vägg emellan och en dörr emellan. Som vi dessutom inte har stängd på nätterna alltid. Mm. Det var mitt ena tips. Har du något mer tips? Nej, men jag tror faktiskt att jag har lärt mig lite av dig här att inte tänka så här att ja, men jag älskar ju dig, jag behöver inte säga det varje dag. Det här klassiska så, manliga saken, ja? jag berättar för dig om jag, om jag ändrar mig. Ja, precis. Jag, jag är tydlig. Har jag väl sagt att jag älskar dig så står jag för det och om några år om det skulle ändras så säger jag till då. <laughs> det är det som jag då kallar för att ta någon för givet. Ja. Du har ju faktiskt tagit en ganska romantisk vändning på, den, på det uttrycket. För du mm. menar ju att tar man någon för givet så menar man liksom att det är självklart att det är vi och det är självklart att vi alltid älskar varandra. Man behöver inte upprepa det hela tiden. Nej, utan... medan det har en lite mer negativ klang när jag säger det att ta någon för givet. Det är ju att man glömmer bort att berätta för varandra mm. vad man betyder och... Och även glömmer bort att anstänga sig lite extra som jag tycker att man gör i början av ett förhållande. Och sen så kanske man rantar in i någon slags slentrian mm. där man släpper ut alla sina sämsta sidor på den som man faktiskt älskar som allra mest. Ja just det, den risken finns ju. Sen tänker jag också lite som i en bonusfamilj. Dels finns det ju en motsättning som du redan har nämnt lite det här att barnen går först för dig. Mm. Och eftersom jag inte har några barn så går ju du först för mig. Även om jag gör mitt bästa med barnen. Och där tänker jag också lite att där finns ju faktiskt en möjlighet för bonusföräldern. Att den kärlek som jag visar barnen, den tillhör ju liksom våran passion också. För du älskar ju mig mer när du ser att jag anstränger mig för barnen. När jag är iväg med någon av dem eller hjälper någon. Det kan ju vara något... Enkelt som att sitta och plugga eller övningsköra eller åka och bada eller någonting. Så det tror jag också hjälper till lite att hålla passionen vid liv. Ja men absolut, det hänger liksom ihop även om för att en människa ska orka känna sig passionerad så behöver man hjälp i vardagen. Det, mm. det tangerar lite det du sa, att jag som förälder då till exempel kan ju behöva hjälp med städning och hämtning och lämning och massa sådana saker. Så känner jag mig utarbetad och trött och eländig. Då är inte jag så värst passionerad längre. Men får jag lite hjälp på den fronten. Och plus då att du visar att du bryr dig om mina barn och allt sånt där. Då blir ju jag mer avslappnad, mer utvilad. Och mer benägen att känna mig passionerad och förälskad mm. tror jag. Och sen så tror jag också att det är många familjer. Och så är det för oss också. Att man kan ha en ansträngd ekonomi. Och att man vill att pengarna ska gå till barnen ofta. Så att de kan göra fritidsaktiviteter, de kan vara med i idrottsklubbar, de kan spela instrument eller liknande. Och de kan få gå på bio och så vidare. Så där. Leva som sina kompisar. Och då kanske man inte har råd att gå ut och se en musikal eller gå ut och äta på restaurang ofta, Eller till exempel åka på en resa eller på spa eller sådär. Och då tänker jag att då kan man faktiskt få motsvarande tid men att man gör det på sitt lilla egna sätt. För det är, jag tycker i alla fall att det är jättemysigt att samlas och titta på en film på tv istället eller streamat då. Eller att man åker om man har möjlighet att man har en sommarstuga i släkten eller man kan låna av någon kompis eller att man kan ordna som ett litet spa hemma. Att man kan pyssla om varandra och eh, det är inte så dyrt om någon vill färja håret till exempel, kanske kostar 80 kronor. <laughs> Förlåt, jag skrattar nu lite Martin men det är för att jag fortfarande tänker på att vårt tema är hur ska man hålla passionen vid liv och du ger jättebra tips nu hur liksom hela familjen ska hålla glädjen vid liv fast jag tänkte här med färga håret och så att det liksom hade med passionen att göra men... Nej, du, men alltså, du har bara slidat in lite på ett sidospår jag. men om jag, jag säger lite mer så här då. Alltså man kan, man kan duscha och bada ihop. Man kan pyssla om varandra. Man kan som jag när jag ger dig Och då är vi fotmassage. ju inte inne på hela familjen helt plötsligt. Och då, då är vi tillbaka på parsamheten. Ja ja men jag tänker att alla sådana aktiviteter. Att du och jag vi kan ordna en romantisk kväll hemma. Som inte blir så dyr som om vi skulle gå ut och se en teaterpjäs och äta på restaurang, då skulle det plötsligt gå en tusen lapp eller mer. Ja, men absolut. Och det är ju också viktigt faktiskt att allting inte ska vara så extravagant utan att man ska hitta guldkornen i vardagen. Och så kan man ju passa på då, som du sa i början, att göra detta på de barnlediga veckorna. Tappa upp ett badkar och försöka knö ner två 40-plussare, det är alltid spännande. Mm. Eller som vi, att träna ihop. Det kanske inte låter så passionerat men jag tycker det är jättehärligt. Det är jättepassionerande, det är mycket svettiga och blöta och anfodda tillsammans. Mm. Skämt och träning är ju faktiskt finer mm. i koncentrerad form. Mm. Men som sagt, jag tror att detta är någonting som alla kan fundera lite på och eh, är man bara kreativ och eh, bestämmer att man ska ta i tid tillsammans. Till exempel att man sitter och pratar. Man kan spela in en podd till exempel. Det mm. håller passionen vid liv. Ja, jag tänkte bara snabbt också så där säga att ifall man har större problem ifall det inte är bara så här hur ska vi liksom blir lite kärare i varandra utan det kanske är så att nej, vi börjar bli riktigt trötta på varandra och det börjar gnissla riktigt rejält och vi kanske bara blir kanske till och med lite taskiga mot varandra. Vad har vi för tips när det är som liksom inte bara är det här vanliga slentrianet utan lite mer det blir jobbigt i relationen. Jag tror ju kanske att det kan hänga på individen lika mycket. Att man kan bära med sig problem som man själv har. Det kan vara på jobbet, det kan vara i ens egen gamla kärnfamilj. Det kan vara föräldrar som blir sjuka, syskon som har det jobbigt på olika sätt. Eller om ens egna barn då, ens biologiska barn- Mår dåligt, har det jobbit i skolan så kan det ju påverka relationen mycket. Så jag tror att arbetar man med sig själv som du säger. Vi har ju testat sorgbearbetning till exempel. Det tror jag också då kan förbättra en relation. Mm. Och en sak till då som är lite speciellt i just bonusfamiljer. Och som du var inne fast på tvärtom. Du sa det att om jag gör saker för barnen så blir du glad. Men det kan också vara så att relationen bonusförälder och bonusbarn kan vara lite ansträngd och det kan ibland påverka den känsla man har för sin partner har jag förstått. Absolut. Att man kan känna sig mindre attraherad på grund av att ens partner kanske behandlar en på ett styrmoderligt sätt gentemot mm. när han eller hon hanterar relationen. Mellan sitt eget biologiska barn eller kanske ett bonusbarn lite illa. Så där gäller det ju också att försöka reda ut vad det är som skaver faktiskt. Att är det verkligen så att vi har slutat vara attraherade till varandra eller är det någonting annat? Är det stress? Är det som du sa jobb eller annat? Och det kan man ju kanske inte göra helt själv tänkte jag alltid. Nej, självklart. Vi brukar alltid rekommendera att man ska söka hjälp av de som är experter och har utbildning och även då har erfarenhet av sådana här samtal. Och där finns ju till exempel Familjeträdet nere i Ystad. Mm. Då så. Vi skulle kunna pladdra på för evigt, men det får vi inte för nu är tiden snart slut. Och eh, jag vill bara sammanfatta detta med att detta är ju våra personliga tankar, upplevelser och Tips, Vi är inte professionellt utbildade inom relationer eller annat utan det är bara det att vi har haft oerhört många relationer <laughs> var och en för sig men också tillsammans. Ja och jag tänkte på det du sa om attraktion det är ju faktiskt så att det sitter ju inte bara i det yttre utan minst lika mycket i det inre och just jag har ju sån otrolig tur att du är så vacker både på utsidan och insidan. Så jag kommer alltid vara attraherad av dig. Men glöm inte det att det faktiskt är hur man är som person. Där sitter mycket av attraktionen. Sen om man vill piffa till sig även som man till exempel att hålla sig i form eller försöka se trevlig ut. Hålla sig fräsch och gott luktande. Ja just det. Så är ju det absolut ingen nackdel. <laughs> Bra tips Martin. Mm. Följ oss gärna på Facebook. Vi har ju våran sida men vi har även bonusfamiljernas diskussionsgrupp som det är ordentligt snurr i. Det är många intressanta frågor och man kan även skicka ut ett anonymt inlägg där via oss. Då kan man skicka det på Messenger eller på mail till bonuspappan.plussmamman Mhm, mm, Så är det. Och Instagram-sidan heter också bonuspappan.plussmamman och är man nyfiken på Marias naglar och Marias nya projekt med bättre kost och mer träning, då kollar man på Instagram. Plusmaman. Mm. Tack för den här veckan. Fortsätt ha det underbart. Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Men tänk om jag inte alltid kommer att se bra ut Jag kommer att bli gammal och skrynklig jag Kommer lukta sämre Det gör alla gamla människor Nej, inte alla, men en del luktar lite skumt Inte i mina ögon Du är underbar och perfekt som du är Se vad du säger om 20 år <laughs> Avsnitt 12 000 av podden Då kan vi ta upp det Då kommer jag att hänvisa till detta avsnittet Där du sa att du skulle älska mig För mitt yttre och mitt inre Just det, julbevis Mm test